Втората лекция Орфей. Орфей, това е достигналият вечността чрез любовта си. Наричали се го блестящия или великия животворящ. Защо? Защото той умел да пробужда божествената душа. Баща му, бащата на Орфей който се казва Еагр, той, както с Орфей, двамата са представители на първата слънчева раса, върхишадите, боговете. Те са спадат към древната слънчева династия, както имало такива жреци и в Атлантида, и в Египет. Орфей е бил в храмовите на Атлантида и в храмовите на Египет, за което казва Оттам изтръгнах тайните на чистата наука. Орфей един от великите учители пламъци слязли да учат земното човечество. Самия Орфей казва Слязох, защото душите станаха сенки. Те паднаха в тайнствен унес. Те бяха родени с безсмъртни чувства, но станаха призраци. Знакът на Орфей още от тогава е пентаграма с две окръжности. Ще обясня. Външният кръг е спящия човек, непробудения. Падне ли външния кръг, станал си ученик. Падне ли вътрешния кръг, станал си посветен. Такъв е пътят на тази пентаграма. Външно той беше човек... Вътрешно той беше от слезлите при хората богове. Орфе е трябвало да извади човечеството от мрака на земното. Земното означава невежеството. Трябвало да го оживи с чистото и тайно знание. И така, какво казва Орфей? Невидимата сила е явна в своите дела. Благоговението е най-мощното качество на бездната, безкрая. Това е чисто жреческо качество. Всички древни жреци са го имали. Оттам е започнало тяхното развитие. То действа в изначалната природа благоговението. Музиката на Орфея е била велико поклонение към нещата. Благоговението е, казва той, неизменност към изначалното, към древното. Благоговението е извор от безкрая. Великата Божествена душа е отстранила от себе си първоначалната тъмнина. И казва, душата е царицата на Вселената. Както ще видим после, как го потвърждава тот. Душата е велика дарителка на благата. Душата храни съществата със своята божественост. Даже много майки не знаят, че хранят децата си не толкова с храна, а с душа, с радост и с излъчване. Това е първата храна, а она се само между другото. И понеже детето усеща и затова много-много не му се еде, защото Той еде нещо от тайната на душата, от тайната на божествеността. Разбира се, че трябва да еде малко, но малко, защото отнази храна е истинската, която ще го изгради. Душата е величествена богиня, тя е нашето небе. Тази чиста душа пази дълбоко в себе си само божествените прояви. Тя няма нищо общо с човешкия свят. Съвършен Бог е създал всичко и стои над всичко. Съвършен Бог е началото, средата и края на всички неща. Всичко се намира в неговите ръце, в неговото могъщество, казва Арфей. Той е носителят най-вече на дивната царствена любов. Той е събудителят. Той събуждал хората нещо потайно нещо мистично. Тонът. И учителя казва това, Орфей казва, тонът е наука, морална сила и стихия. Учителя казва, тоновите в музиката са живи същества. И затова учителя е имал някои тонове, които може да се насочат към някаква болест и тази болест не може да ги издържи, излиза и заминава. Но, разбира се, човек трябва да бъде... Достоен за такава музика, т.е. такова излъчване. Чрез музиката, казва Рофей, може да се събира сила, светлина и божественост. Чистотата е светлинната плът на безсмъртието. Няма по-голямо жертвоприношение от чистотата. Пожертвай се за чистотата. Орфей и днес е над настоящето и бъдещето. Самият той е слязло в бъдеще. За Орфей се казва той е по-дивен от седемте чудеса на света. Той е ехо от един съвсем друг свят, абсолютно неземен. Орфей е само една силна част от тракийската духовност. Казва съдбата е наш благ владетел. Тя ни предпазва от тайна празнота. Често Орфей нарича Бог пламъка и казва Пламъка е зрящ разум и окото му обхваща всички светове и всички помос... помисли на съществата. Всички, които са изгубили пламъка, са призраци, живеещи в някакъв сумрак, в някакви полусътворени светове. И казва О, пламък свещен, щом се насочиш към човека, ти отстраняваш съдбата му и заплънтяваш със свободата в неговото сърце. И казва още О, Орфе Замени тъмнината си с копнеш по пламъка. замени тъмнината си с устрем свещен. Който не познава пламъка, живее в тъмнина. А който отрича пламъка, живее в дълбините на мрак, неосветен. Той живее в неразбраната любов. Неразбраната любов завежда всички в смъртта. Пламъка не обича слова неостойчиви, двойствени и смъртни. Боговете са родени от неговата велика бездна. Що е планината? Тих космос на енергия. Всичко, което е било и всичко, което предстои, е едно цяло. Реката е определена. Тя трябва да пътува по своя път, за да намери и познае себе си в океана. Извора не е определен. Извора не е пътуване. Той не е като реката. Извора е намерил себе си в себе си. Той е самостоятелен. Той е познал себе си. И затова извора е независим. Някога и той е бил река пътувал е, както и капките. Но сега той е извор, защото се е установил. Защо, казва Орфей, се е установил? Той се е установил и е станал извор, защото е открил истината в себе си. Само Бог посява Словото Божие в човека. Когато сам Бог се избира. Тук мога само да допълня, когато Бог е наблюдавал дълго време усилията на човека, искрените, честните, правилни усилия, там Бог влиза и усилва тези неща. Той казва, е вселюбящия пламък. Той е носен и благ. Той е този, който очудва простора. Казва, Честните награждаваш, а на нечестните даваш безумие. Ти си този, който не устремява към себе си. Пътят се открива от лъчите на твоята собствена истина. Само ти си злато блестящ. Това беше лекцията за Орфей.